สี่สิบเอ็ที่ไหน orientierung orientierung สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ wo ist das fremdenverkehrsamt Wo i s t d a s f r e m d e n v e r k e h r s a m t k a n m h i e h a n e n t i s i e e h i n e s n a e n t s i e e a i n t e l n a n r t l m s i a n h r h t m i a n h e n t l s i e e Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? h h s a e n t s i e e a i n t e l n a n r m s i h t Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? h Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Kann man hier ein Hotelzimmer r e s e r v i e r e n Wo ist die Altstadt? Wo ist die Altstadt? วิหารอยู่ที่ไหน Wo ist der Dom? Wo ist der Dom? p ิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไห Wo ist das Museum? Wo ist das Museum? ซื้อแสตมป์ได้ที่ไ Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Zü Decor Mai Da i i n a i Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Zü Decor Mai Da Tii n a Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Tha e a Yu t Wo ist der Hafen? wo i s เ der hafen ตลาดอยู่ที่ไหน ist der markt wo ist d ด r markt ปราสาทอยู่ที่ไหน ist das s c h l o ล s อสวูส์เด s สชล็ s สการพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ wann b e g i n n t die führung การพาเที่ยวชมจบเมื ute, uh ่อไหร่การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ดิฉันต้องการมาคุเทที่พูดภาษาเยอรมัน